Дві дівчини. Одна маленька сміхотлива, друга серйозна, довга як тичка, але в очах якої раптом зблискують чортики. Зацікавлено дивляться на виродливого жолніжа. Питають, як звати наречену сина їхніх господарів. «Зося? О, то в нас є Зося», – каже сміхотулька. «Тепер у палаці житиме дві Зосі». «То познайомте мене з вашою Зосею». Раптом приходить йому дивовижна запаганка. Але тая Зося стара, а висохла бабця. Сміхотулька каже, що вона живе в цьому палаці. Он в тому лівому крилі, у флігелі. Раптом пану Жолніжу захочеться доброї кави чи гербати. Вона навчилася гарно готувати для графа, бо графиня кави не п'є, тільки настійку із маленьким хіхі -хі додатком спирту для тонусу, на трапах, які готує Зося. Її кімната під шостим номером. Він уже знає, що прийде до цієї кімнати. Бо чим він гірший за те, що його зрадила, котра знову буде в графських обіймах? Її звуть Тереза. У неї маленьке гаряче тіло, геть вкрите ластовиням, хоч на обличчі жодної позначки. Ні, тільки побіля правого вуха. То вже роздивляться вранці. «Ти добра коханка!» – каже він, прощаючись українською. «То пан оцінив, Але очі у неї чомусь сумні. «Такі сумні тепер очі, що як і відводить свої?» «Як там казав князь Едмунд?» «Жінку щитають поріддям диявола і оспівують, підносять як богиню». «Прости мені», – шепче він, нахилившись до Терези. «За те, за те що нам було добре». «Адже пану було добре?» «Пану, пану було добре!» Сум чи насмішка в її шепоті. Дорога до моря й назад. Удвох, бо Зося лишається в палаці. Видно, що вона сподобалася батькам її коханого Кшися. Ненависть до графа і бажання задушити його голими руками. Сміх над самим собою. Що проростає крізь цю ненависть. Думка про те, що вони обоє з цим дженджуристим паничем програли. Але чого приходиться я незрозуміла думка? Море, що відкривається зненацька, і білий корабель на ньому. Він сам на березі моря. Оглядається, бо хтось підходить. Ні, то не Зося, незнайома, поважна пані. Вантаження кони, серед яких один білий, в яблуках, для пана командира полку. Четвірка заморських коней у вагоні товарняку, і він яків серед них, тико на двох ногах. Дорогою, хоч і вельми холодно, не йде до вагона, призначеного для людей. В іншому вагоні їде надпоручник. Яків виходить з вагона у відкритий тамбур. Рвучкий холодний вітер ранньої весни пронизує тіло наскрізь. Як і вертається тулиця до теплого кінського боку. Потяг розсікає густий березневий туман, мучиться по маленькій частинці світу, і яково раптом хочеться, щоб він, цей залізний звір у тумані заблукав, щоб приїхав невідомо куди, щоб там були інші люди. І гинший світ. Тоді йому лишалось до кінця служби два місяці. Вертатися в село не хотілося, але йти вчитися на капрала, як пропонували, тож не було охоти. Взагалі після тієї поїздки не мав снаги до життя, але якось подумав, що хіба в його селі мало дівчат, хай навіть із бідних родин. Інша думка вразила і збентежила. Улянка... Неоніла, Зося, троє з чотирьох знаних ним досі жінок Були кожна по-своєму багаті І виходить, що він тягнувся до таких Чого б то, він же любив Так, але, як і втулиться до білого коня в яблука Що пряде вухами і форкає З конем червоним він попрощався, як відцвіли сади Червоний, аж відсяювало, відливало тим кольором кінь, на якому він їстив, якого мив, чистив, доглядав, якого любив і з котрим ділився навіть шкоринкою хліба, яку клав собі до кишені у полковій їдальні, а та й грудкою цукру, посправляючи себе солодкого чаю, якому в чистому полі розказував якось і про улянку, і про зосю. Кінь тягнеться до його рук теплими вологими губами. Бере з долоні Якова останню приготовлену для нього солодку білу грудку. Поруч стоїть новий улан, якому тепер їздити на коні. Бо та п'ярчук, теж із Волині, тільки південної. Булькатий хлопець. Чи ж він буде так ходити, як Яків, за цим червоним красенем? Кінь і людина, що останнє бачать один одного. Жалько все-таки, думає Яків. Коник добрий і мене вроді полюбив, як і я його. Чи може кінь любити? Чи ти парується? Навіть не парується. А проте цей кінь не кастрований, бо вважається, що з огрів виходять ліпші бойові коні. Сльоза раптом вибігла Якову на щоку, коли виходив із тайні. Мав задумку. Перед від'їздом, вже коли на руках буде карта про звільнення в запас, зайти ще раз до поручника Собєцького. Програвав не раз ту розмову. Ваша жонка, пане поручник, знана у місті Шльондра, і я не раз їй добре, так що нутро з її. Вона, пане поручнику, слова були страшні, наче б чужі неправдиві. Але казав їх подумки на раз. «І не неїднеї улани, проше пане». Яке мало бути обличчя у пана графа. Ха-ха. А проте він зустрів свого надпоручника, ескадронного командира, при виході з казарми.